15 лютого, 27 березня 2021 року Перше Барбара та Олівія Кінгсбері починають регулярні зустрічі. На столі завжди стоїть чай, котрий приносить Марію Дюшан, яка, здається, має нескінчений запас білих сорочок і темно-коричневих штанів. Завжди печиво. Іноді є шматочки імбирю, іноді пісочні тістечка, іноді чипси-агой, але найчастіше – орео. Олівія Кінгсбері любить орео. Вранці о дев'ятій у дверях вітальні з'являється Марі і нагадує, що час припиняти заняття. Барбара бере заплічника і прямує до коледжу. Вона може зумити із дому, але має дозвіл користуватися бібліотекою, де менше факторів, які відволікають. У середині березня, перед тим, як піти, вона вже цілує Олівію в щоку. Батьки Барбари знають, що дочка працює над якимось утаємниченим особливим проєктом, і припускають, що він дотичний до її предмета у коледжі. Джером здогадується, що сестра має справи десь на стороні, але не цікавиться подробицями. Кілька разів Барбара близька до того, щоб розповісти батькам і брату про зустрічі з Олівією, але головним чином її стримує особливий проєкт Джерома – книга про їхнього прадіда, яку збираються опублікувати. Вона не хоче, щоб старший брат думав, що вона його копіює або намагається якимось чином затьмарити майбутній успіх. Крім того, це поезія. Барбарі вона здається досить примітивною у порівнянні з фундаментальною ретельно дослідженою історією про чорних чиказьких гангстерів часів Великої депресії. Крім того, це і її особиста справа – таємниця. Як денник, який вона вела в підлітковому віці, перечитаний, принаймні, настільки, скільки вона змогла витримати, коли її виповнилося 17 і спалений одного дня, коли нікого не було вдома. На кожну зустріч, на кожен семінар вона приносить новий вірш. Саме Олівія наполягає на цьому форматі. Коли Барбара запевняє, що деякі з нових творів не гарні, не закінчені, стара поетеса відмахується. Каже, що це не має значення. Каже, що важливо, щоб канал залишався відкритим, а слова лунали. Якщо ти цього не робитимеш, каже вона, канал може замулитися, а потім пересохне. Вони читають вголос. Точніше, Барбара читає. Олівія вибирає вірші, але каже, що їй необхідно чути те, що передається голосом авторки. Вони читають Діки, Ретке, Плат, Мура, Бішопа, Карра, Еліота і навіть Огдена Неша. Одного разу вона просить Барбару прочитати Конго у лалінці. Барбара читає, і коли закінчує, Олівія запитує, чи вважає вона вірш расистським. О, звичайно, сміється Барбара, це расистський вірш. Жирні чорні бакенбарди, винна діжка на столі, та ви жартуєте. Отже, він тобі не сподобався. Навпаки, дуже сподобався, і знову лунає трохи здивований сміх. Чим саме? Ритм, ніби ногами тупотять бум цап бум -цап бум цап бум схожа на прискіпливу пісню, яку неможливо викинути з голови. Чи поезія виходить за межі раси? Так, а за рамки расизму? Барбара має подумати. У цьому королівстві чаю та печива їй завжди доводиться думати, але це її збуджує, майже підносить. Вона ніколи не почувалася такою живою, як у присутності цієї старої зморшкуватої жінки з розлюченими очима. Ні. Ха. Але якби я могла написати такий вірш про Маліка Даттона, я б це зробила. Тільки бум бум в мене перетворилося б на постріл. Він хлопець, який я знаю, ким він був, перериває Олівія, вказуючи на телевізор. А чому б тобі не спробувати? «Тому що я ще не готова», – відповідає Барбара. Друге. Олівія читає вірші Барбари і просить Марії зробити копії. Коли Барбара приходить знову, вона інколи просить її підібрати інше слово. Інколи вона робить зауваження. «Це написала не ти» або «Тут ти була аудиторією, а не автором». Одного разу під час заняття з композиції вона дозволяє Барбарі помилуватися написаним, але лише раз. Після цього Барбаро ти повинна бути безжальною до себе. Коли вони не говорять про вірші та поетів, Олівія заохочує Барбару розповідати про своє життя. Барбара розповідає їй, як росла у середовищі, яке її батько називає верхівкою середнього класу, і як вона часом соромиться доброго ставлення, а іноді злоститься, коли люди дивляться крізь неї. Вона не просто припускає, що винен колір шкіри, а впевнена у цьому. Так само вона впевнена, що охоронці в магазинах завжди спостерігають, чи вона чогось не вкрала. Барбара любить реп і хіп-хоп, але звертання «мій нігер» викликає у неї дискомфорт. Вона вважає, що це безглуздо, але нічого не може вдіяти. Вона запевняє себе, що ці слова повинні викликати дискомфорт у білих. Але є як є. «Скажи це. Покажи. Я не знаю як». Шукай, знайди образ. Нічого крім речей, але це мають бути справжні речі. Твої очі, серце і розум у гармонії. Барбара Робінсон ще зовсім молода. Ледь досягла віку, коли дозволяється голосувати, але бачила безліч жахіть. Вона пережила короткий суїцидальний період. Пригода з Четомондовській минулого Різдва вплинула на неї ще гірше. Це викривило сприйняття реальності. Вона могла б розповісти про все Оліві, і хай би і прозвучало занадто фантастично, щоб повірити. Але щоразу, коли наближається до теми, наприклад, згадуючи, як ледь не опинилася під зустрічною вантажівкою в Лоутауні, стара поетеса поліцейським рухом піднімає руку і хитає головою. Їй дозволено говорити про Голлі, але коли Барбара намагається розповісти про те, як Голлі врятувала їй життя на рок-концерті, рука знову піднімається. Стоп! В нас тут не сеанс терапії, попереджує Олівія. Це курс поетики, моя люба. Ти мала талант вже до того, як з тобою трапилися жахливі речі. Він даний тобі природою, так само як брат. Але талант сам по собі, як мертвий двигун. Те саме можна сказати про кожен неопрацьований досвід, кожну невилікувану травму, якщо завгодно у твоєму житті. Кожний конфлікт, кожну таємницю, кожну глибинну рису твого характеру, котру ти вважаєш не просто неприємною, але огідною. Рука піднімається вгору і стискається в кулак. Для Барбари очевидно, що Олівії боляче, але вона все одно міцно стискає пальці, впиваючись нігтями у тонку шкіру. «Утримуй його», – каже вона. Тримай якомога міцніше, якомога довше. Це твій скарб. Втратиш, залишаться лише спогади про екстаз, який пощастило відчути. Але поки його маєш, зберігай. Використовуй його. Вона нічого не каже про нові вірші Барбари. Сьогодні нічого. Третє Здебільшого розповідає Барбара, але іноді Олівіє із сумною усмішкою згадує літературну спільноту 50-х-60-х років ХХ століття, яку називає світом, що зник. Поети, яких вона зустрічала, поети, яких вона знала, поети, яких вона любила, поети, з якими вона спала, плюс принаймні один пулітцирівський прозаїк. Вона розповідає про біль від втрати онука і про те, що ніколи про це не напише. У мене наче кому горлі», – скаржиться вона. Вона розповідає й про свою довгу викладацьку кар'єру, здебільшого на горі, маючи на увазі «Коледж Bells. Одного дня в березні, коли Олівія згадує, як було чудово під час шеститижневого семінару Шерон Олдс, Барбара запитує про письменницьку майстерню. Хіба тоді у семінарах не брали участі як поети, так і прозаїки, як в Айові? Точно, було як в Вайові, погоджується Олівія. Її губи беруться з моршками, ніби вона скуштувала щось неприємне. Невже не знайшлося достатньо бажаючих відродити статус? Охочих було багато. Звісно, не так багато, як у майстерні прози, та й поезія завжди була збитковою. Але, оскільки майстерня прози прибуткова, складався баланс. Зморшки навколо губ поглиблюються. Це Емілі Гарріс запропонувала закрити її. Вона запевняла, що ми зможемо дозволити собі не лише залучити більше відомих письменників-фантастів, але й значно збільшити загальний бюджет катедри англійської мови. Хтось протестував, але точка зору Емілі перемогла, хоча, здається, тоді вона вже була почесним професором. Це ганьба. Так і є. Я відстоювала думку, що престиж поетичної майстерні коледжу має велике значення, а Хорхе, мені подобався цей чоловік, сказав, що у рішенні є й частка нашої відповідальності. «Ми повинні нести факел», – сказав він. Тоді Емілі посміхнулася, особливою для таких випадків посмішкою, ледь помітною, зі стуленими губами, але гострою, як лезо бритви. Тоді вона сказала, наша відповідальність ширша, ніж амбіції кількох поетів-початківців Любий Хорхе. Та й ніякий нелюбий він їй був, вона його не любила і, думаю, була в захваті, коли він поїхав з кампуса. Її ображала сама його присутність на тій зустрічі. Вона робить паузу. Бо це я його привела. А хто такий Хорхе? Він викладав на факультеті? Хорхе Кастро був нашим постійним резидентом у 2010-11 навчальному році і частину 2012 року. Письменник-фантаст. Ну і жив тут, допоки, як я вже казала, не поїхав з кампуса. А це він написав «Забути місто» з нашого літнього списку читання. Не те, щоб Барбара планувала це прочитати. В червні вона закінчує школу. Так, це хороший роман. Усі три його романи хороші. Але цей, мабуть, найкращий. Він був пристрасним прихильником чеснот поезії, але не зміг проголосувати, коли прийшов час. Не викладач, бачите. А що ви маєте на увазі, коли кажете, що він покинув кампус? Це дивна історія, сумна і більш, ніж загадкова. Це, звісно, не та тема, заради якої ми тут зустрічаємося. Якщо Хорхе колись і писав вірші, я про це не знаю. Але я скажу, якщо хочеш почути. Якщо ваша ласка. Саме тоді заходить Марі і повідомляє, що час вийшов. Стара поетеса піднімає руку у своєму характерному жесті «Стоп». «Ще п'ять хвилин, прошу», – наполягає вона. І розповідає Барбарі історію дивного зникнення Хорхе Кастро в жовтні 2012 року.